بسم الله الرحمن الرحيم فكذا لك الرجل الذي يبرز الى الناس مركي لسربرا دا زمदिनी داغه دا کومنه مثال جانب ذکر کو انه ده مشبابهي جانب چه هغه باندې دي چې خلکو زلون واخلي په اخلاق حسناو او باندې د غیرا لپاره د ښکاری مثال وي حسنات خلکو سره او کې انعام تور سحب المنعم او قید المحبه اوثق من قید الحديد نو وسره په مسل جانب ذکر کئ مشبب جانب سکئ ذکر کئ مشبب به جانب سکئ ذکر کو اوس د مشابه جانب ذکر کئ مخکې لخکاری او صاحب ذکر کول اوس چون کې سربره مملکت شه نو دا پشان لخکاری د نو سربرات تذکر کئ پخزالیک الرجل الذي يبرز الى الناس چې کوم سړی چې کمندنو خلقو ترا مخامخ شینی یمبغي ان یو اثره اته چې دغه کمندنو پیدا کیداس یو هیئت چې ترغیب فیه النفوس چې پاغه هیئت او حالت او اخلاقو کې د خلقو جوړو نه سکي رغبت کوي د خلقو خو کاغا کارا لباسی من زین ومنطق خبری وی و ادب اخلاقو ثم یتقرب منهم هونا و یظهر اليهم النص والحب بیر دې د کومندنو زده کیږي ډېر چې کمدنو په اجزای سره ويظهر اليهم النص والحب او خار دېږي خلکو ته خیرخواهی او محبت ومن غیر مجازفته ولا ظهور قرینت من غیر با باخر چې کومندنو یعنی به انتها بس من غیر مجازفته لنډه مان ده به انتها یعنی انتهای خیرخواهی او دې تهایي محبت دې د سکی خارکی یو محبت و غیر خارکی ولی اتفاقا چې اساس اړه سي و هو شیار علاقا قدرت دې نه د خبره و شي چې هغه د خارکی کی لکه چې د سرسکی مینا کې بلخه پر اراده باندې کوي ماغه من غیر مجازفته دا مطلب دی او دا س دې نه کوي ولا ظهور قرينه تدل على ان ذلك لسيدهم داسي حالات ته جوړي چې وټو نورو کې چې کملو جنازول دي او بيد سرند دي لکه داسي کسان به ګوړي ته لکه محمد مرتسمنه تاسو کوئی بابا دې څنګه لکه دې محمد مرتسمنه د پلار ته تاسو کوه چې تا کال اجازه باندې بابا می ډېر بخشو یې چې نه دې وځي وټو نو که نه نود سره بهروورسه کو لکه دا داسې نه چې داسې قینکاره شي چې د دو مقصد صه دا خلک پ اورود باندې چې کممو خپل حیثیت چم کاول لي اورود ل چې کمه سفادات حاصله ول دي نه چې د خلکو د داسې خاار کې چې د ستاسو خکومه او ستاسو د پاارهیم والله زههورې ق ته او نبخ کاره کي داسې اوقررینه چې غتللات کېله نه ظال کو سیدهیم چې دا د خلکو دکار کوو دپاردي دا سره دوتونو دپارهدي صرف چا د پاردي ټو دپاره خپ ته لېیولې مهم ان نظره هو بیا دکاره دی ته چې ان نزیره هو کل متننی في حققیې هم چې د د سربراه مثال چې کمونه داسې دی لکه حفاظت کوون کې دد چې محافي حتى یاه ان نفزه تردی چې د دې ਸਰبرام د مملکت دا یقین راشي چې ان نفوسهم قدمتا قدتم ان بفضلې وتقدمهم شدې د زړه نه دي او مانه زړه نه دي سکو او مانه چې دې نو نفوسو کو او اطمینان او کده د په غوروالي او په مخکیوالي باندې وصدورهم قدمتا لات اور دې د سننج چې دینو د کیشي ودي موده تن وتعظیمن د مینی او د تاظیم ددننه وجاوارې هم دته با د خوشان و اخباتن او ددي خلکو دا اندامونه چې کوم دی د دا عادد شو په جزای او په اخبات پانې د ول دتهسهدي اجه د خبرهسه کوې معنی سلهافظالې کفی هم بیا دانه چې صرف مقام پیدا کو بیا د خپل مقام خیال نه ساتي ورپ د خپل مقام سه ساتي خیال سااتي فلا من هما یختلفون تلیفونه به عليه د دنه داسه دا خبره صادره نشي چې هغه د خلکو د مزاج خلافي چې دا خلک د د خلاف راوچت شي د خلاف څه شي راوچت شي ذا کاربنه کي فليکم من هما یختلفون به علیه نن دې سه سا... نن دې صادري کې د دنه داسه یو سيزو چې د خلک ته کوم نه اختلاف کې په دغه خبره کې د سره فان فرتا شیء من ذالک کوو چې داسه نه سپېږي یعنی دا یو خبره ده چې وکړه چې هغه خلکو ته لا پکو چې مصلحات سره جوړ شو ود دې چې دغه کوي نو تاسو دې نه کیچ راوړې راوړې لایټی چارچ پولیس ته وې لایټی چارو highway دا کوم خبر ده نه ډیر په انده نرمای دې کوم نه غسکی دفکی او خلکو تر د داخ خارګي چې تاسو په دې خبره په ويږي نه ټیک د تاسو اختلاف کو خدا چې ما سوول نو مصلحت پدې کې دې زو زوینه ما څنګه تاسو نه ویني په طریقه باندې خلک سکی پوي کې کې د دې چې بیان نور خلک د دې سرملګري شي په لتاړ او قبول لطف او احسان کوشش د سیاوکarno تدارک تداغیو کې په مهرباني او په احسان سره و اظهار ان المسلحه حکمت بما فعل ده زوی چې د ما چې کومو د زاند لپاره ندي کړی نیمه تاسو خلاف کړ د خو مصلحت پدې کړې مصلحت دا کار کړې او ان لهم لا عليهم او دا چې د کوم کار کړې کنه مدار د دې د فائدې لپاره د دې د نقصان لپاره نه ني ملک معذا ل احتاجلهجاابې اتې هیبل انتقام م منسا دا د دوه و پرگرراافونو کې داسې زيکر کوي چې تقریاً دا بدوې بعض کې چې کاغ وه عادات را وړي دي نو دل تهکی عادات کر کوي او هو اخلاقي عزیمه شریفا چېشی دغه لسته په کار دي باشا لسه په کار دی نو یو چې کمنو هغه شجاعت زیې ک شجاعت شجات چې کمو زی ک کوي چې دی به بهاد وي نو چې کله یو تن بهادې کاره کړه بادشاہ د حکومت په پس ساات ل کېږي یو سړی دی او هغه د باشا چې کمنو ډیره زیات لکه په یوجانان کې کاری وړه یو ځایې بهقاوت سر رو شوو او دوه وی گله تک او تیر په خولي طریقې غسه کو دفه کو نو د ریایو کی یو تنداسه حس نیکار کار وکړه څه شي حس نیکار کړدګي نو د حس نیکار کړدګي شیلډ دی ولور کړي نو په خلک سره کوي شیلډ ور کوي نو د حس نیکار کړدګي انعام دی ولسکي ور کوي تم غی ضرورت دی ولسکي ور کوي ستاره جوړت دی ولور کی نشان خیر در دی ولسکي ور کوي شعر د دها حوصله لای شي کله نوکری مدله د تنخاصه کی سیوا کی او که چرته کی چې کمونو تنخواه برابر وو او خلکه رینج د غو خلک نو رین دی ولسکي سیوا کی ترقيدي ولسکي ور کی در دې د پاره چې نور خلکو د تسشي ترغیب شي نور د تسشي ترغیب شي چې اړیم شي کمونو دا څه کارونو کی که سوکسست وي ډیوټي صحیح نه کوي ډیوټي صحیح نه کوي نو هغه دې کومندنو دا رکی کنه دا به سیدره او غورزي هغه دې کومندنو یو ډیگری کا ته کېلا کا او کو دا غي بالکل نه د رکی هینو بس کوړه دیولي نه دا دا به چاله پکړ دی په دې طریقې باندې بچ کومندنو د حکومت محفوظي ول ملک معاذ عليه که احتیاج بادشاه سره دې نه چې کومندنو محتاج دې اله دې خبره ته ایجاب اطاعت هي چې په خلکو ضروری کې د تابعداري دیتا خود دی ته خود مفتاج دی که نه نو بل انتقامې ممن عصا ستا چې چانا فرماني کړي اوغله دی بدله واخلی فمه مستشعر من غجرین چې کلم د چې کمنو معلومه کله دی یو سړ فی حرب او في هر او چې باید او تجربی چېدل ډېر خوې طرقې سره جنګو په نو کفایتته معلوم کو به چګاړه کې یا چې کمدنو په حصول ل سیس کې جوايا چې کمندنو نو په مملکت چې سه حصول او غیر حاصل کړل او تدبيرن فلي ظائف عطا او ده تن خالص کی سیوکی وړ فا قدره ریند ول زیات کی او ګل ول وتزیاته لګي وليبسد له بشره او باسادي او خوان دی لکه او مهما منو منه خيانه او قال معلوم کدي وسړی نه چې کمندنو خيانت او تخلفن او استوال ونسلالن او سستی فان قسم دلت تنخوا دی کمکی کېګلې ت لرې کي ول فی من قدرې شي چتر را ته ی لبل ل وکې او د زه دی چې کمنو مخ واړی اار الار نه ولان خو به اوواړ دنه چې کمنو مخپلو یعنی بل کول دی چې کمنو د ته نه وګوري توجوودې وت ملک چې کمدنو دا الائی سارن سی ده و الائی سارن وو ده او دا الائی سارن په خبره غبر ایلائی جابن ملک والملک معا ذالکا یحتاجو الائی سارن اکمل من یسارن ناس دا دا بادشاہ دوی ما خبر ذکر که یو خو بادشاہ دا ته مختاج دی چې خپل تعاعت او خلق اسو کی ضروری کی پا طریقہ طریقہ باننی وچه سوک تعاعت دیرو که غلطه نامور که چه سوک ورنکی دا غنط انتقام وخلی بل بادشا دا بل با دا محتاج محاج دی مالدارې ته خو چې د د مالدارې د خلکو د مالدارای لګ وای صحیح ده که نه بعد چا په سه مالداره کېږي بتون مال بخورري نه وي د داسې سی نه په دا خپل کاسب کوي که نه چې په داسې طرریيق باې چې خلکو باې دی ته تیخ نه را وولي پهد په خلکو باې بو کېږي نه ټیک تهکه بیت المال له تن خااللي نو خو تنخواابګزارې لالي که نه داسې تنخوا خوبانلي چې شپ کور للوپ تن خواابسه کوي اخلی نو پی پالی، چې کمنو د دله مالداري په کار ده د به میلماننو را ي د ز به نور شوي او د دا مالداری د خلکو د دا مالداران لکه زیاته په نو شا سېب د د د دا مالداره یوه طرریقه چې کمدننو داسې چې کم ځای شړی زمکې نو بعدشا دی چې کمنو غزمکاد کې هغ امادنې دي چې کمنو راځي دته شړه مکرېسه کې آباد کې او یاد چې کمدننو بعدشا داسې ریخی سره کاروکي یو ورشو د جوړه کې جوړه کې واررش داسې طرف تر چې کم یو وررشو جوړه کې چا هغې ته چې کمدننو او آ آ زیخ سیزونه او خلک کوو د هغې نه چې کمنو د سارو یا د نور بند بس کی کې او به داسې طرریقه د مالداریي چې کمدننو حاصل کی دویم محتاج محاج دا د داسې مالدارای تا چې اکمال من سااره ناست ول ی کوون ممه اویددي ما مالداری د د سرهللایو زه یولی هم چې په خلکوورې تنګي نراولی کامواتین یحیی لکا غیر آباد از مکر چده عباد کی وانا حیتین بعیدتین یحمی ها ایولو لری تارب چده تی حیما جوڑا کی ورشوت سکی جوڑا کی وانا حوی ذالک دا سنور خوچ پا خلکو تنگیرانوولی درهم بادشاہ مفتاج دیتا الہ اللہ یبتش بی احد یو سردیت اللہ سچی او چالا سزاور کولو گواری نو بادشاہ دردا څنګه چې خپل ذاتی تور دی انتقام علی بلکې خلک دی په اعتماد کې سکی و اخلي یو یا چر کندونو چاله سزا کول غواړي ځنو خلکو باندې حمله کول غواړي چېر دغه خلک ته بغاوت کړي د قانون نه او قدا خلک ته کندونو او اوچت شینو پیلېږي وروسته شی مسالې شي زیات شي اوس ک ډایرک په دې باندې ورزي خلک به شو غره بادشاہ ته خپل خود غرضه لپاره دا کی دا کې له مسالبت جوړیږي اوس ته اول چې کم ننو اهللو حلی و چې دی پارلمنټل دا د پاعتمات کې س کې واخلي چې دا پاعتمات کې خلک د مطمئن کې په دی بانې چې مسلااتې کلي په دی ک دی دا مفاد په دی کېدي چېمونږ د باې چې کمونو چړی سکوو کوکو داسې کار دی کوي الا دی ته محتاج دی الله یادې شو ه د جې د حمله نه کې په چابانې بعد ان یو صح مگر پس د دې نه چې خره کار کوي دی خپلره په حل ولائق باندې چانه یستحقو چې دغه علاقه او دغه کس دی حمله سده مستحق دی وان المصلحه الکلیه ته او مصلحه کلیه کمنو حاکمتم به هغه په دې باندې حاکم دی دا درې سيزونه شو یو ایجاب بو توات ته محتاج دي دوی هم چې کمنو یسار ته سده محتاج دی او درې د اهل الحل و العلا قط اعتماد تنه شورا ته څه محتاج دي درې ذکر کئ بادشاہ بو خياري کما قلبني بادشاہ وسوي او خياري کما قلبني د دچ کمونو اندازې به د سیوی له خلکو لیدلو فیدکن الا المعیل الذي يذنب كزونه کذرا سمعوا و الذکر کئ ولا بد للملک ضروری د بادشاہ د پاره من فراست الا خيارتي یتعرف بها چې دا بادشاہ ودی با چې معروف يطار پیژنې دې په دیوه فراست سره هغه چې د خلکو په پټو زړونو کې پراته دي یعنی د خلکو د دا خبرې نه اندازه لګې چې د دې آپ له شاته مقصد څه دی کو يكون المعي يجن بك جنك ان قدرى وقد سمع دا سېرګ په چې دغه ګمان او خیال چوي هغه به د خلکو د احساس سره سوي برابری اند ده معقول و د خلکو محسوس سره وي برابری قادر او قد سمع او بل دا چې واجبو عليه الله يؤخر مالا بده منه الى غدن د و چې کمونو کو ندرځي نی وی لکه دا څه نیوي چې د نن کار څه ت پری دي سبات پری دي د نن کار و سبات نپری دي ځکه سباله کارون ډیر دي دی او نن به چې کم دنو ضرورت د خلکو د عوامو بزرورتی دے بوچه سبابشی دلتا بخلق دلوگی کی نمڈی کیا دے بوچه سباشی سبابشی وحیجبو علیه و پدبان دا ضروری دا اللہ یو اخر مال عبد منہو الاغ دن شروس تو دینو کی آغا کارونه کارون سباتا بلدادا و لا اسبرو انرا آمنهم احدا یزمرو عداوتو دون فک نزامی ہی و اضاف قوتی یو سر لیدے آغا چه کمدنو دو د دو د دو اداوته په علاقه دا یو کسته لیډر دی په پا پارلیمنٹ کې دی په سملای کې او د دو دوه تخکاری چې د دوه مسر سره د دشمنی ده بادشاه په ویګي چې د دې کمندونو سره د دشمنی ده نو بادشاه چې کمندونو د دوه غټې دون مخ کې مخ کې چې د دشمنی رټ شي او هغه چې کمندونو د نظام خلاف او د اسلام او د دوه د طریق طریقو خلاف چې کمونه واوس کی پور تا کی داغین مخ کی مخ کی ردسو کی بندو بستو کی او کی چی دانه چی بیاولا بندو نو ورزی ولایس بیرو انتظار بنا کئی ان را آمن هم آحدا که اوی نی پده خلقو کی یوتن چیوز میرو عداوتا ہو چی اغا پسڑکی پتا ساتی چی کمینا دو دو دشمانی دو نفک کی نظامی هی مخ کی دو خراباولو نظام د بادشانا و اضافه قوته او د ځوچن کې د لږه طاقت داغنه چې د او د کمزوري کولو د طاقت داغنه شېر د بادشاه طاقت کمزوري کړي د بادشاه نظام سکی خراب کړي د دینه مخ کی مخکيري د دینه مخ دی مخکيري بادشاه چې کومه د او ختمولو بندوبس کړي او کې په سیاست له او